Вже знаю, отримав скаргу. Ну і тип. Передайте комусь іншому цю справу, ображено сказав. Не ти, Парсене Федоровичу, а батько. Він батько, поправив мене майор і посміхнувся. Ціна його недовір'ю нуль. Ольховий теж так вважає. Не подобається мені табурчак, признався я, сідаючи за представлений столик. Дмитро Іхимович гортав якусь справу, а я подумав, що під його керівництвом працюватиметься мені непогано, якщо відстоював, захищав своїх підлеглих і приймав гнів начальства на себе. Що вони говорили про мене? Якими аргументами він заспокоїв Ольхового, що той навіть не викликав мене на килим? Ви розповідайте, Арсене Федоровичу, — попросив Скорич, не відриваючись від справи. Я почав із зустрічі з тренером Нагорняком, який згадав свого колишнього вихованця боксера Василя Кисюру. «Про Кисюру поки що не треба», – зауважив майор. «Мені гарну звістку подав загата. Яку?» – Скорич отсунув папери. Саме 7-го числа у Шулешко пізно ввечері сварились якісь два чоловіки. Потім десь близько дванадцятий ночі один з них пішов. «Цікаво», – покрутив головою Скорич, – «Той, що залишився, звичайно, табурчак, так?» «Угу. Але треба перевірити. Іще. Планую завтра до обіду поїхати з Луциком на пляж. Той, що на дачах. Може, хрипливого побачимо». «Давайте». «Він охоче згодиться», – посміхнувся майор. «Признатись, Арсене Федоровичу, мене дуже турбує доля Руслана. Із хрипливим майже все відомо. Залишилися дрібниці» якщо не трапиться щось непередбачене. Чому Руслана, Дмитро Єхимовичу, здивувався я. Мені здається, йому ніщо не загрожує. Аби ж то, ви могли б побудувати бездоганну робочу версію, добре обҐрунтовану, з вмотивованими вчинками, бо, мабуть, справді табурчак залицяється до Шулешко, втік з відрядження. Ночував у неї, і навіть хтось сказав сину про зраду батька. Але, скорич підняв угору вказівний палець, з'являється маленьке але, яке не дає ні вам, ні мені спокою. Від чого така версія втрачає смисл? Яке але? забринів мій голос від хвилювання. Скорич уважно подивився на мене, аж мені стало незручно. «Дзвінок Руслана додому після тренування», — сухо офіційно відповів. «Сьогодні вранці знов хтось дзвонив і мовчав. Та Бурчак чула вуличний шум, — сказав я. І ті дзвінки дратують її, ніби хтось навмисне. Хай дзвонить, — байдуже перебив скорич. А вам не здається, що батько хоче спокутувати власну провину?» У табурчака вищого освіта, і в загальних рисах він уявляє нашу роботу, труднощі, а скаргу написав. «Навіщо?» «Навіщо?» повторив я і замислився. «Ніби хоче виправдатись перед дружиною і самим собою. Мовляв, не сиджу, склавши руки, а щось роблю, щоб розшукати сина». «Еге, виправдання?» «Значить, підсвідомо, Підтвердив, що син знає про його зраду, зробив остаточний висновок Скорич. Адже він пішов від вас без невдоволення. Тільки спочатку. Ну от, майор задивився у вікно і раптом спитав. Ви любите дітей? Я розгубився, бо ніколи не ставив перед собою подібного запитання. Діти. До них я не виявляв особливої цікавості. Бо вони якось існували поза моєю увагою. Коли б зі мною росли молодші брат чи сестра, може, мав би більше прихильності до дітей. І тут я подумав, що мої ровесники вже давно батьки, а дехто відсвяткував перший шкільний дзвоник. Мені стало сумно, наче поступово втратив щось найдорожче. Гостро, як ніколи, я зрозумів біль своєї матері, яка досі бідкалась моїм холостякуванням. Скорич помітив, що я знітився і підбодярив. Звісно, вам зараз важко відповісти, але все попереду. Так от, задзвонив телефон, Дмитро Єхимович неохоче підняв трубку. Скорич, коротко сказав. Його обличчя зосередилось. Він подивився на мене, і я зрозумів, що трапилася подія, до якої я теж мав відношення. «Хвилиночку, сержант, перебив співрозмовника майор. «На тілі не видно слідів наруги, а на зап'ястях рук і щиколотках ніг нема залишків мотузки?» – запитав скорич. «Хм-хм-хм, зачекайте. Через півгодини приїде капітан Загайгора» – і поклав трубку. «Я здогадався, що знайшли чийсь труп. Мені забракло повітря. Біля маяка до берега прибило утопленника» сказав майор. Сідайте в машину до Миколи, заїдьте за табурчаками і до маяка. Проведете опізнання. Ви вважаєте? У нас, на жаль, часто топляться діти, ухилився Скорич від прямої відповіді. А ви не поїдете? Ні. Я ледве не запитав, чому. Проте не обов'язкова присутність на опізнанні начальника відділення карного розшуку. Досить інспектора, який займається справою. Може майор не хотів бачити батьків, їхнього горя, щоб не ворушити своєї біди. Я вперше подумав, що він очевидно самотній, і квартира для нього пустка, де речі, безмовні свідки їх спільного життя з дружиною,